Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin, Vessalatü vesselamu alə Resulullah ve alə əlihi və sahbihi və men və aləh, amma ba'd. Mühteram Müselman kardeşlarımız, Allah'ın izniyle bu cünden sizinle tecvid ehkamlarını ölügenmeye başlayacaq və təcvid əhkamları, təcvid qayda qanunları, Allahın kitabı olan Qurani kərimi düzgün oxumaq üçün ən əsas vəsilələrdən biridir. İlk mövzumuz Məxaricül Hüruf adlanan bir mövzudur ki, bu da həriflərin məxrəcləridir, həriflərin çıxış yerləridir. Bilmək lazımdır ki, Ərəb dilində 28 hərif var. Və bu həriflərin bəziləri Azərbaycan dilində olan həriflərə bənzəyir və bəziləri isə tam Azərbaycan dilində olan həriflərdən fərqlidir. Birinci hərfimiz Əlif hərfidir. Əlif hərfinin məxrəci boğazın sonudur. Və bu hərfi ifadə etdiyimiz zaman Heç bir zorluq və heç bir əziyyət boğazı sıxmadan e İ, U. Yəni, bu hərfin məxrəci zamanı heç bir boğazda sıxıntı baş vermir və bu hərif adi bir şəkildə oxunur. Və dediyim kimi, bu hərfin məxrəci boğazın sonudur ki, burada bu hərif əda olunur. Və bu hərif, əlif hərfi, üç formada səsləndirəcək ki, siz bu hərifləri də mən səsləndirdikdən sonra səsləndirəsiniz. Birinci forması, Ə, i U. Dediyim kimi, bu hərfin məxrəcində heç bir boğazda sıxıntı baş vermir və bu əlif hərfi, Azərbaycan dilində olan Ə hərfinin temək olar şey, oxşarıdır. Ərəb dilində olan ikinci hərif B hərfidir. Və B hərfinin məxrəci at və üst dodaqları şiddətli şəkildə bir-birinə vurmaqla B hərfi çıxır. Və bu hərf zamanı dediyim kimi dodaqlar bir-birinə Toqkuşur. Və bu hərfin üç halını biz biz dedikdən sonra siz də təklarlayın ki, hərfləri düzgün əba edəsiniz. B, B, Bu üçüncü hərfimiz T hərfidir. T hərfinin məxrəci dilin ucunu Damağa toxundurmaqla incə tə hərfi çıxır Və bu hərif Dediyim kimi incə hərflərdəndir Və məxrəci də Bir də təkrarlayıram Dilin ucunu Damağa toxundurmaqla Tə hərfi çıxır Və bu hərif Üç halda Yəni fəthə, kəsrə və damma ilə belə söyləndir. Tə, ti, tu. Ərəb birində olan dördüncü hərif sə hərfidir. Sə hərfi ümumən fəqli həriftir. Və bu hərfin məxrəci dilin ucunu alt və üst dişlərin arasından Bir az çıxartmaqla S hərfinin məxrəcidir. Bir də təkrarlayıram. sə hərfinin məxrəci dilin ucunu alt və üst dişlərin arasından çıxartmaqla bir az çıxartmaqla S hərfi çıxır. Və bu hərif tərtək həriflərdən adlanır. Hansı ki, bu hərifdə Azərbaycan dilində yoxdur. Hərfin üç forması dedikdən sonra təkrarlayın sə si su və ya məxrəc üçün daha da aidin olsun şəddəli bir formada deyəcəm ki, siz də təkrarlayın əs-sə iss us-sə məxrəci bir də təkrarlayıram sə si su Və bu hərfin məxrəci dediyim kimi dilin ucunu yuxarı və aşağı dişlərinin arasından bir az çıxartmaqla bu hərfi əda etmək olar. Növbəti hərfimiz cim hərfidir. Cim Və bu hərfin məxrəci dilin ortasını Damağa toxundurmaqla cim hərfi çıxır və bu hərif Azərbaycan dilində olan c hərfindən daha qalındır və hərfin məxrəcini bir də təkil Bu hərfin məxrəci dilin ortasını yuxarı damağa toxundurmaqla hərif əba olur və üç formada təkrarlayıram və siz də təkrarlayın Cə, ci, cu, əcə, icə, növbəti hərif hə hərfidir və bu hərifdə fərqli həriflərdəndir hansı ki Azərbaycan dilində bu hərif yoxdur Bu hərfin məxrəci boğazın ortasıdır və bu hərif boğazın ortasını sıxmaq nəticəsində baş verir. Boğazın ortası sıxıldığı halda bu hərif Hə hərfi çıxır. Buna bir misal, oxuduğumuz Fatihə surəsinin ilk ayələridir ki, hansı ki Allah subhanahu wa ta'ala buyurur, Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bir de tekrarlayıram. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bu ayette olan Elhamdü sözündə olan Hə, boğaz hərfidir. və boğazın ortasını sıxmaqla əda olunur. Onu da bilmək lazımdır ki, Ərəb dilində, Hə hərfi 2 formada deyilir. Onların biri boğazın ortasından hansı ki inci keçdiyimiz hərif Hə və obursu isə boğazın sonundan çıxan Hə hərfidir. Fərqləri isə Hə hərfində boğaz sıxılır amma Hə hərfində isə boğaz sıxılmır. Və bu hərfi mən təkrarlayacağam və siz də təkrarlayın. Hə, hi, hu, əh, iha, Və misal üçün ayəti də keçirəm ki, yadınızda daha gözəl qalsın. Allah Subhanahu və Subhana buyurur: Elhamdülillahi Rabbil Alamin Növbəti hərfimiz Xa hərfidir Xa Xa hərfinin məxrəci Boğazın əvvəlidir Boğazın əvvəli Hansı ki, boğazın əvvəli Sıxıldığı halda Xa hərfi çıxır Və bu hərif Demək olar ki Azərbaycan dilində olan X hərfinin Tam oxşarıdır Və bu hərifi Əda edirik Deyirik Siz də təkrarlayın X X X X X X X Key dedim ki mən bəzi hərfləri əva edəndə bəziləri incə və bəziləri isə qalın dedim. Yəni incə məsələn b, bi. Amma isə xə hərfində isə xə yox məs xə söylədim. Xə, xə. Bilmək lazımdır ki, xə hərfi də qalın hərflərdən Biridir. Növbəti hərfimiz Dəl hərfidir Dəl hərfi də incə hərflərdəndir Və demək olar ki Dəl hərfi Azərbaycan dilində olan D Hərfinin Nazi Daha incə formasıdır Və bu hərf Belə Əba olunur Də di du adda idda udda fə buna misal olaraq Fatiha surəsini götürək Uca Rəbbimiz buyurur Elhamdülillahi rəbbil aləmin Elhamd Elhamd sözündə olan Dəl hərfi məsbuh hərfdir ki Hansı ki, biz bunu incə bir formada əba etdik. Növbəti hərfimiz zəl hərfidir. Zəl. Bu hərf də pərtəy hərflərdən biridir. Və bu hərfin məxrəci dilin ucunu aşağı və yuxarı dişlərin arasından biraz az çıxartmaqla əda olunur. Və hərfin məxrəcini bir də təkrarlayıram. Bu hərfin məxrəci dilimizin ucunu axır axır yuxarı və aşağı dişlərdən çıxartmaqla əda olunur. Və hərfin məxrəci belədir. Səslənməsi bu formadadır. Və zi zu əz izza Uzzə. və qeyd dedim ki bu hərflə pəltək hərflərdən biridir növbəti hərfimiz ra hərfidir ra ra hərfinin məxrəci dilimizin ucunu üç dişlərin damağına toxundurmaqla ra hərfi çıxır ra və Buna misal olaraq bu ayəti misal gətirmək olar. Bismillahir-rahmanir-rahim. bismillahir rahim Və təcvid əhkamlarında inşallah tanış olacaqsınız ki, ra hərfi bəzi yerlərdə incə və bəzi yerlərdə isə qalın oxunur. Və demək olar ki, Rə hərfi Azərbaycan dilində olan Rə səsinin oxşarıdır. Növbəti hərfimiz Zeyn və ya Zə dediğimiz hərfdir. Zeyn hərfinin və ya Zə dediğimiz hərfin oxşarı Azərbaycan dilində olan Zə səsinin hərfinin oxşarıdır. Və bu hərf bu cür səslənir. Zə, zi, zu, əzə, izə, uzə. Və bu hərf bundan əvvəlki keçdiyimiz zə hərfindən, zə hərfinin məxrəcindən fərqlənir ki, zə, yəni zəl hərfinin məxrəci dediyimiz kimi dilin ucunu aşağı və yuxarı dişlər arasından biraz çıxartmaqla əda olunduğu zaman zə hərfinin məxrəcində isə heç bir fərqlilik yoxdur və dediyim kimi Azərbaycan dilində olan zı səsinin samitinin tam oxşarıdır. Növbəti hərfimiz sin hərfidir. Sin hərfi Ərəb dilində ince həriflərdəndir. Sin hərfi Ərəb dilində ince həriflərdəndir. Və bu hərfi zamanı, bu hərfi əba etmək istəyəndə heç bir sıxıntı baş vermir. Və bu hərf demək olar ki, Azərbaycan dilində olan S-Samitinin oxşarıdır. Və bu hərif üç halda belə əda olunur. Sə Si Su Əssə İssə Ussə Və buna misal olaraq Bismillah Bismillah Sözündə olan sin hərfidir ki, bu hərif əda olunduğu zaman çox incə bir şəkildə əda olunur. Və deyirik ki, Bismillah biz Bismillah. Növbəti hərf şin hərfidir. Şin hərfinin də məxrəci dilin ortasını damağa toxundurmaqla şə Şi şu əşə işə uşə deyə ifadə olunur. Və bu hərif, yəni şin hərfi Azərbaycan dilində olan ş səsinin biraz qalın formasıdır. Buna misal: Əuuzu billahi minəşşeytanirracim. Minəşşey, minəşşeytanirracim. Və bu hərifdə və Dediyim ki, məxrəc dilin ortasını yuxarı damağa toxundurmaqla Şin hərfi əda olunur. Növbət hərfimiz Sad hərfidir. Sad hərfi qalın hərflərdəndir. Sad hərfi qalın hərflərdəndir. Və bu hərif Sin hərfindən qalınlığına görə fərqlənir. Əgər sin hərfinin məxrəci və ya səslənməsi sə olduğu halda sad hərfinin səslənməsi isə sa, yəni qalın şəkildədir. Yəni, incə hərflərlə qalın hərflər arasında olan fərq odur ki, incə hərflərdə ikinci hərif ə qalın hərflərdə isə İkinci ərif A-dır. Yəni, məqsədim, gəstim, s Baxın, ikinci ərif ədir. Bu, sin hərfinin fəthəli formasıdır. Sad hərfinin isə məxrəci və səslənməsi daha qalındır. Və sad, sad, sad. Və bu hərfin üç formasını səsləndirirəm və siz də mənimlə təkrar edin. sa S-i Su Ə-s-sa İ-s-sa U-s-sa biz sin hərfini əcək səsləndirsək Və fərqləri açıq aidin görə bilərsiz Buna misal s Sa Si Si Su Su Növbəti hərif dad hərfidir. Dad hərfi ərəb dilində olan həriflərin ən çətinlərindəndir. Və dad hərfinin məxrəci dilin kənarını azı dişlərə toxundurmaqla dad, dad deyə çıxır. Və bu hərif belə demək olar ki, Azərbaycan dilində olan d hərfinin daha kalın formasıdır. Buna misal, Uca Rabbimiz buyurur, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَى الظَّالِينَ وَلَى الظَّالِينَ sözündeki olan herif, məs, dad herfidir. Ve dediğim kimi, dad herfinin məhreci, Dilin kənarını azı dişlərə toxundurmaqla əda olunur. Amma kim bu məxrəci əda etməyi bacarmazsa, Azərbaycan dilində olan d-səsini daha qalın formada işlətməklə bu hərfi əda elə bilər. Və bu hərif belə əda olunur. d bu ad da da ud da və biz də bir qeyd ki insanların əksəriyyəti bu hərfi z kimi ifadə edir. Amma z kimi ifadə etmək bu hərfi səftir və ərəb dilinin hərflərindən, hərflərinə zid olan bir səsdir. Hansı ki, dedəyimiz kimi, bad hərfin məxrəci dilin yanını, dilin kənarını azı dişlərə toxundurmaqla və ya Azərbaycan dilində olan d-səsinin qalın formasıdır. Növbət hərfimiz ta hərfidir. Ta Ta hərfinin məxrəci T hərfinin məxrəcindən fəqlənir və bunun fəqlənməsi T hərfinin qalın hərif olması ilandır. dediğimiz kimi T hərfində əcər ikinci hərif əgər ikinci sayd incədirsə T hərfində isə bu tam əksinədir və T hərfini ifadə etdiyimiz zaman daha qalın formada çıxır. Və həmçinin qeyd etdim ki, bu hərif həmçinin qalın hərflərin sırasına girir, siyahs girir. Və bu hərfin məxrəci dediyimiz kimi dilin ucunu damağa toxundulmaqla və ağızda elə bir ki, bir partlayış baş verməklə əda olunur. Və dediyim kimi bu hərif Qalın hərflərdəndir. Və bu cür ifadə, bu cür əda olunur. Ta Ti Tu Əgər bu hərfləri fəqləndirsək, Açıq aydın görər ki, Məsələn, tə hərfinin məxrəci bu hərfi fəqləndirsək, bu cür əda olunacaq. Tə po ti tri tu to və bu hərfə misal uca Rəbbimizin Fatiha surəsində olan ayəsini misal gətə bilərik. Uca Rəbbimiz buyurur: Siratal-lezina en'amta alayhim Sırat sözündə olan ta, məs həmin bu qalın həriflərdəndir. Növbəti hərfimiz va hərfidir. Va va hərfinin məxrəci dilin ucunu yenə də aşağı və yuxarı dişlərin arasından çıxartmaqla qalın va hərfi çıxır va həmçinin bu hərfdə pəltək hərflərdəndir məxrəci bir də təkrar edirəm bu hərfin məxrəci dilin ucunu aşağı və yuxarı dişlərin arasından çıxartmaqla qalın va hərfi əba olunur və bu hərfdə qalın hərflərdəndir və həmçinin Teltek hərflərdəndir. Və bu hərfin səslənməsi bucurdur. Va, vu, vu, avva, Əgər bu hərfi, yəni va hərfinin zal hərfi ilə müqayisə etsək Bu cür fərqləri görə bilərsiniz. Zəl Va Zi Vy Zu Vu Qeyd etmək istəyərdim ki, bu iki hərif, yəni zəl və va hərfi tərtək həriflərdir. Yalnız fərqləndirən, bu iki hərfi bir-birindən fərqləndirən bunlardan birinin incə, ikinci isə qalın olmasıdır. Növbət hərfimiz Aynı hərfidir Aynı hərfi də Azərbaycan dilində Olmayan bir hərflərdəndir Və bu hərfin məxrəci Boğazın Ortasını sıxmaq Nəticəsində Baş verir Boğazın ortasını sıxmaq nəticəsində Bu hərf İfadə olunur Bu hərf ərba olunur, səslənir Və bu hərf ərəbdində Ayn deyə səslənir. Və bu hərif ince həriftir. Amma boğazın ortası sığıldığı üçün bilə çətinlik yaradır. Və bu hərfin misalına biz Uca Rabbimizin Fatiha suresində olan misalını çekebiliriz. Uca Rabbimiz buyurur. Elhamdülilləhi rabbil aləmin aləmin sözündəki olan ayn hərfi məhz bu həriftir ki, hansı ki bu hərfin məxraci boğazın ortasını sıxmaq nəticəsində, yəni boğazın ortası sıxılır və bu hərif səslənir. Və bu hərif belə səslənir. A I U Və bu hərif əlif hərfindən fəqlənir. Çünki əlif hərfi çox rahatlıqla Çıxdıq zaman Ə İ U Şəkilində çıxdığı zaman Ayn hərfində isə Boğazın ortası sıxılır Və hərif bu formada Bu şəkildə səslənir ki Bu cürdür Ə İ U Və Əcər bu iki hərfi Yəni əlif hərfi ilə Ayn hərfini müqayisə etsək Bu cür fəriqləri tapa bilərsiniz. Növbəti əhvimiz ғayn hərfidir. ғayn hərfinin məxrəci boğazın əvvəlidir. ғayn hərfinin məxrəci boğazın əvvəlidir. Və bu hərif demək olar ki, Azərbaycan dilində olan ғ-səsinin oxşarıdır. Və hərf bucür səslənir. Ha, ğı, Və bunu misal olaraq uca Rəbbimizin bu ayətini misal gətirə bilərik. Əyril məudub bi aləhim vəz-zaddin Əyril Əyril sözündə olan o məz ğayn hərfidir ki, dediyim kimi bu hərfin məxrəci boğazın əvvəlidir. Növbəti hərfimiz f hərfidir. F və bu hərf Demək olar ki, Azərbaycan dilində olan fı hərfinin oxşarıdır. Və bu hərfin məxrəci qabaq üst dişləri alt dodağa toxundurmaqla fə, fə hərfi səslənir. Və bu hərfi səsləndirirəm, fə, fi, fu. Əfə Əfə Ufə Nöbətən qaf hərfidir. Qaf hərfinin də məxrəci boğazın əvvəlidir ki yalnız bu hərfin məxrəci zamanı boğaz sıxılır. Və qaf hərfinin məxrəci Azərbaycan dilində olan Qı samitindən daha qalın bir şəkildə səslənməsidir. Və bu hərif bu cür səslənir. Qa Qı Q Əqqa İqqqa Uqqa Növbət hərif Ləm hərfidir ləm hərfinin məxrəci dilin ucunu üç dişlərinin damağına toxundurmaqla ləm hərfi çıxır. Və ləm hərfi ince hərflərdəndir. Və demək olar ki ləm hərfi Azərbaycan dilində olan lı samitinin oxşarıdır. Və bu hərif belə əda olunur. Lə li lu Növbəti ərif mim hərfidir. Mim hərfinin məxrəci aşağı və yuxarı dodaqlarının quru hissəsini bir-birinə vurmaqla mim hərfi çıxır. Və mim hərfinin səslənməsi bu cürdür. Mə, mi, mo, əm, im, um. Nöbətərif mun hərfidir. Mun hərfi də demək olar ki Azərbaycan dilində olan m səsinin oxşarıdır. Və hərif bu cür səslənir. Nə Ni Nu Ənnə İnnə Unnə Və bu hərif fikir belədiyimiz kimi burundan çıxır. Yəni, bu hərfi əba etdiyimiz zaman hərfin səsi Ağız boşluğundan yox, məs xayşum adlanan, yəni burundan çıxır. Və bu hərif qunnə həriflərindən biridir. Növbət hərif hə hərfidir. Hansı ki, bu hərif incə hərifdir və bu hərfin məxrəci boğazın sonudur. Və bu hərif əda olunduğu zaman heç bir boğazda sıxıntı baş vermir və bu hərif belə ədəlmür hə hi hu və bu hərfə misal Allah sözünü misal çəkə bilərik məsələm Allahu əkbar Allahu əkbar şir verdir ki, Bu hərfi əba etdiyimiz zaman, hə hərfi çox adi və sadə bir formada əda olundu. Əcər bu hərfi hə hərfi ilə müqayisə etsək, fərqi tapa bilərsiz ki, bu fərqi də odur ki, hər hərfinin məxrəci zamanı boğaz sıxılır və hə hərfi boğazın ortasından çıxdığı halda, səs boğazın ortasından çıxdığı halda, Hə hərfində isə səs, boğazın lap sonundan çıxır. Və Fə fəqlər bu cürdür. Hə Hə Hi Hi Hü Hü Növbəti ərif Vav hərfidir. Vav hərfinin məxrəci İki dodağı Gönçə şəkilində əda etməkdə Yəni, iki dodaq Bu hərfin Məxrəci zamanı Gönçə şəkilini alır Və bu hərif Azərbaycan dilində olan V səsindən fəqlənir Azərbaycan dilində olan V samitini əda etdikdə Üst dişlər alt dodağa toxunduğu zaman V ərəb dilində isə Vav hərfində isə Dişlər heç bir rol oynamır Və bu hərif əda olunduğu zaman Dodaq Gönçə şəklini alır Və Həriflər belə səslənir V V V ƏVVA İVVA UVA Halbun ki, Azərbaycan dilində olan V səsindən tam fəqlidir. Və sonuncu hərif Y hərfidir. Y hərfi Azərbaycan dilində olan Y səsinin demək olar ki, oxşarıdır. Amma bu hərfin məxrəci dilin ortasını damağa toxundurmaqla yə hərfi əba olunur. Və bu hərif belə səslənir. Yə Yi Yu Əyyə İyyə Uyyə Və inşallah növbəti rəstərimizdə təcvid əhkəmlarına ölgənəcək və çalışacaq ki, şey, inşallah bu dəstərimizi özümüz hərəsi öz evində məşqələtsin və həriflərin məxrəcini daha düzgün formada çıxartsın. Və subhənaq Allahuma və bihəmdik və nəşədvən la illə əmt nəstəqfiruk və natubu iləyək هذا وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان والله رسوله منه برئا